Я вже бачила, відчувала і, певно, якось по-своєму аналізувала світ. «Ти й розкажи що-небудь», – сказала Марта, вносячи паруючу кастрюлю. «Оксана любить, коли до неї говорять». Він став думати, що б його сказати доньці, але нічого не придумав. Не міг у таку хвилину сісюкати і дитинно діяти. «А те, що глибоко в серці, голосно не скажеш, та й взагалі не скажеш». Людські слова, видаються надто вже знебарвленими обжитими. Андрій мовчав, гойдаючи на руках дитину, але в тім мовчанні було стільки почуття, що йому навіть очі щиміли. Марта довела у ванночку холодної води, воду постелила білу лахманину, розповела Оксанку, помастила голівку олією і понесла дочку до ванночки. Андрій тільки метушився навколо не знаючи, за що вхопитись. Оксанка і в куполі крутила голівку, махала рученятами, сміялася до світла. «Ми любимо купатись!» «Ой, як ми любимо купатись!» «Тримай нам, татку, голівку!» промовляла Марта і плескала водою на дитячий животик. «Нище, татку, голівоньку, ми не любимо, коли високо, ми одразу сердимося!» Андрія обережно тримав край пелюшки, Аби Оксанчина Голівка не занурювалась у воду, вже давно не відчував він так глибоко, що комусь потрібен на цім світі. Тут, біля доньки, нарешті з'явилося те, чого йому так не вистачало – впевненість у собі. Баба Христина, що прийняла їх у кумірне, подала Марті горщечок. Я тут Ірку заварила, своїх виростила, знаю, дуже кисточкам у поміч, щоб міцніли. Марта подякувала і долав в купелю з горщичка. Запахло річкою, лугом. Потім дружина знову сповела Оксану. Оксана щинила крик, бо дуже не любила, коли її полинали. Андрій спробував втрутитись, але Марта сказала, що до ці час спати. Хай тата займається своїми справами. І стала наспівувати щось ніжне, дрімотне. В хаті все ще пахло аїром, і двір пропаха аіром, бо хаблак вилив з воду. Коли Андрій Сидорович, пообіцявши дружині за півгодини повернутися, біг з нарисом до редакції, вся вулиця і весь світ святково пахли аїром. Це був рідний з дитинства запах зеленої неділі, запах весни. Дуже сентиментально. За Сюкона написав про хаблака, правда? Така собі сімейна ідилійка. А власне, я маю на увазі щось таке, аби протиставити цей сімейний та душевний затишок космічному холоду загатного. Можливо, не зумів, як слід таланту не вистачило. Та й помиляєтесь, коли гадаєте, що мені простіше виводити на сцену хаблака, ніж загатного. Мовляв, перший, ближчий, зрозуміліший натурі автора, як усі прості люди. Звісно, Іван Кирилович дивак – С хиверами і трохи не в моїм амплуа, як кажуть актори, а її за характером агресивніший. І ще науково висловлюючись, він ідеаліст, я ж рядовий матеріаліст. Не в філософському, а в звичайному земному смислі. Тобто він більше про свій дух дбає, а я про своє тіло, керуючись мудрістю сковороди, набуваючи духовне, стрижись. Як би не згубити Плоцьке, коли це Плоцьке може тебе привести до кращого? Про Сковороду і як його штудіював ваш слуга, покірний після знайомства з загадним, дивись нижче. Але знову ж таки, це дуже загально. Хотілося б конкретніше, бо потраплять ці сторінки до рук меткого на слово критика, Терехівським обивателем прозва і у пресі відзначить, тоді не оберезься віди особливо по службовій лінії. Коли обіймаєш таку посаду, як моя, та ще й в маленькому містечку, де кожен на очах у всіх, доводиться дбати про моральну чистоту. Хочете конкретніше щодо різниці між мною та Іваном? Будь ласка, Іван Кирилович завжди намагався стрибнути вище за себе, а я з дитинства переконаний, вище за себе не стрибнеш, і тому вдовольняюся малим. Ще розжувати. Я вдовольняюсь малим, як більшість людей. А він не хоче бути серед більшості. Він...